зрозумієш мистецтво, без якого людина перетворюється на маленький сірник, що горить лише одну мить і зникає безіменним. Невже я знала це раніше? Невже та дівчинка знає це зараз? Адже звідки, із яких глибин я вирила усі ці думки? Любов виявилася лише каталізатором того, що я знала підсвідомо, і про що свідомо забула. Суть смерті і слави. Смерті, як рідної сестри любові, адже страха втрати надходить лише тоді, коли маєш що втрачати. Слави, як бажання жити вічно, або краще сказати, залишити бодай мізерний штрих на землі, і в жодному разі не треба плутати це із марнославством. Стоп, стоп, стоп. Подумки зверталась я до тих невідомих сил, що заволоділи мною. Дайте ще трохи часу у цій лазівці. І я збагнув все, що не встигла за роки своєї дорослості. Про що забула в метушні і гонитві за тим У Укотре я відчувала, що голова моя розколюється. Тяжко було від того, що залишила Івана, але повернутися не могла. Тоді усе піде не так. Скажімо, дівчинка того нещасливого дня сяде в авто і загине разом зі своїм другом та його родиною. Адже це життя, що тривало тут, було її життям. Її, а не моїм. І я не могла забрати його собі. Інтуїтивно я розуміла, що перебувати в одному місці одразу у двох і по стасях неможливо хтось один має зникнути. Мені просто ненадовго випав щасливий квиток, який маю використати з максимальною користю і якнайшвидше. Решта потім, думаючи про це, я заспокоїлась. Університетський сквер уже був переповнений з грайками студентів. Одні чекали на початок іспиту, інші виходили на лави покурити і роздивитися свої оцінки у зеліковій книжці. Неподалік якась дівчина гірко плакала в оточенні подруг. Поруч троє хлопців розпивали пиво Жегулівське, ховаючись за відкинутими кришками пластикових портфелів дипломатів. От було б кумедно, якби серед них був Мирослав, подумала я. Юний, 19-річний, можливо, навіть прищавий Мирослав, якому я запросто можу зробити зауваження суворим голосом дорослої цьоці юначе, розпивати алкогольні напої у громадських місцях заборонено. А власне, чому кумедно? Цілком реально. Я увесь час забувала про курйозність свого становища. Про те, що можу робити усе, що завгодно. Удаватися до будь-яких містифікацій. Емоційна гойдалка кидала мене з боку на бік. Я ледь не заплескала у долоні. Точно. Доки є час, вдамся ще до однієї пригоди. Зрештою, не можна втрачати таку можливість. Отже, Спочатку згадаємо, на якому курсі може вчитись мій майбутній чоловік. Він казав, що в тому році закінчував другий. Точно, другий курс філософського факультету. Вони ж з Томочкою неабиякі філософи. Навіть зараз не можуть обійтися без розлогих дебатів. Я підвелася з лавки досить сидіти. У мене є ще одна дивовижна можливість – використати своє цікаве становище в цьому часі. Вирішила зайти до університету, подивитися розклад іспитів другого курсу і навідатись до дверей екзамінаційної аудиторії. Я йшла крізь гомінливі гурти студентів, що штовхалися біля розкладів, помічаючи на собі зацікавлені погляди. Все ж таки виглядало досить дивно. Для викладача надто виключно. Для студентки що прийшла на іспит нетипово.